Ja, vad arisk du låter idag. Erik var namnet. Det mest ariska man kan heta kanske. Efter Adolf. Adolf. Vem, person som en annan person är nära bekant med och vars relation till denna präglas Och Finns det någon som har tagit över ett namn så hela hårt som Adolf har gjort, eller? <laughs> Nej. Att han just tog ett namn och en mustasch typ också. Jaha. gjorde det här liksom. Nu kan inte folk använda det. <laughs> Vern är väl rätt taget också. Det kanske är för att ingen annan heter det. Ja, det tror jag. Hur menar du det? <laughs> ja. Nämn din annan Vern. Mm. Lavern är, är väl en stor, stor Svart kvinna ja. det, det är ett annat Namn kom igen ja, ja, Men det var det bästa jag kunde komma uh, <laughs> eh... Uncle Vern inte det någon okay. Richie <laughs> <laughs> Ja du har oss alltså <laughs> Om inte Erik har en bra Verne på lager så får nog Troyer ta den Jag sitter inne med lite Verne alltså. <laughs> Det är han får, du. Ja, ja. Jag googlade på Uncle Vern, så finns det här en IMDB-karaktär. Men när jag går in så står det 404-error. Vern <laughs> <laughs> tror jag har steg ner den här karaktären. Vern han är han i Harry Potter, det. Ja. Det känns som om någon är ensam <laughs> se, i Ensam Hemma kan Vernon också. Jag vill säga att jag gärna var Vernon i Hemma. Jag vill sveta en av att vara Marv ensam hemma mm. Jag ser säga Marv är låter jävla ansträngd När du pratar då Det är som att du ligger liksom Ja, det är riktigt fan mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Mitt nät är lite halvsvajigt då Så jag kanske droppar in och ut lite mm. det Är det magen då? Är det bra? Än så länge är det bra mm. Droppar inte in och ut Nej. Halvslaget. <laughs> <laughs> <Du> droppar in. <laughs> Ekligt. <laughs> Fan kul att se er, kula. samma. samma. länge sedan vi var samlade i ett virtuellt rum. <snar> <snar> <snar> Fan, du ju. var viss till uh, fata, eller? Hur <laughs> <hör> Applicerade vi till 556 på datorn. Det är lite tryckduft bara. Ja, du blåste ur gamerdatorn. Japp. Ja, det på, på Micromega <laughs> som stängde ner det var sista dagen sista dagen Jag var Nej. har Micromega stängt det var innan nu var har de det ja. <laughs> nu, nu skulle de flytta sin kvarvarande business till eh, nätet men mm. inget lanande på plats längre George, förtjänar det ändå vilken jävla Ghost Handler har varit där de senaste åren ja, <laughs> fan Joltkolan fan har gått ut Westpallarna <laughs> Jag blev förvånad över att hon damen fru George ja. Hon har ju aldrig varit fräsch Men Hon såg exakt likadan ut som hon alltid har gjort Så det är ju inte gått neråt liksom. Så, Jag vet inte Jag var imponerad i alla fall För jag har inte varit där på Tio år eller någonting Tror du ändå att då har hon Kanske någonting i sidan av som inte är mikromega För det känns inte som att hon rullar i från det I istället. Nej och gör man en sån butik, liksom, man tar in så, Feta hela grafikkort och så är det en som Köper det. och sen ja. så har du liksom, Modeller från fem år tillbaka så är det, en gigabyte VRAM, kom och köp men de också, gör de inte det? Jo, mm. men det är ju det de måste ha överlevt på liksom. mm. Det är mina föräldrar Som lämnar in mm. men Jag tänkte faktiskt gå till han, ni vet han eh, Emma Lundberg, farsa på Intersport och då. Det, känns som, ja, det känns som han kan ha Konkat över en Lenovo eller två <laughs> Han är, han är så jävla, lämna in datum-kompatibel bara. <laughs> ja. Han är så jävla, lämna frun- och skaffa Taya. Ja. Lämna in frugan-kompatibel. George, fucka upp honom- med en, en tatuerare med bra lungor. Fan, <laughs> bra nyhet- på eh, nvt.se? Där det är det uppenbarligen- en eh, dam som heter Nada. <laughs> det betyder ju- något helt annat. Så är rubriken- det är en plusartikeln för det har de ju börjat med såklart. Så står det Nada har julbakat med äldre i 20 år. <laughs> <laughs> Vad är Nada Surf för slags band? Radio pop. Är det er typ av uh, musik eller är det en genre i musik? Nej. Typ, nej. Nästan där. Nej. Okay. De var ju, vad fan var det som var på huset när det var Nada Surf? Nu är Bobby som hade någon uh, ljudteknikkurs tror jag. När mm. man skulle ratta mm. live ju då testade vi med Nada Surf. <laughs> jag tänker att kan, man, kan någon typ ha så här, Nada Surf i typ OC eller One True Hidden? No, wait a second. What am I going to do without you? I hope I know they drank your You're so wise in all your sage wisdom. What am I going to do without that? Confidence, come on. Touch you once. I touch you twice. I won't let go at any price. I need you. Oh, chance. Det var nada, sir. New bumper. Det var är faktiskt en bra bumper. men vad var det då? Erik ja. Erik dog för det här För ny bumper Han sista ord var N -n -n -n -n -n -n -n". Han är här någonstans i alla <skratt> <skratt> Och vi måste börja använda den så att bumpas Alltså, den är klockan Ja, oh, jag det. <skratt> <skratt> <skratt> det, nada det kan antingen vara nada surf eller Bröderna Djup <skratt> Och Madeleine Ståland Svettiga instagram står. Fan, då vill jag inte ha den längre. Hon är riktigt svettig slinga i alla fall. Fan vad jag ska börja applicera det för saker jag tycker är här funky. eller <skratt> vilken svettig slinga. <skratt> <skratt> Tyvärr är bra ju. Hej och välkommen oh! till de tre vännerna av kompisar. <skratt> Mitt namn är Kristoffer Saltberg. Och mitt är Erik Andersson. Och mitt är Sebastian Andersson. Jag <laughs> heter <De> Maurits. <laughs> jag tänkte att vi skulle ha det extra som till Maurits. Ja, jag vill ju gärna det men man kan ju nämna honom ändå. Jag kan ju försöka få upp liksom lusten. Ja. Men det var inte han som hade hål i armhålan va? Nej, det var ju Hello. det var PG på tal om MicroMega, som satt under deras datastol som fick lastpallar och så. <laughs> Vad menar du, deras datastol? Så att du bara hade en. <laughs> Skicka skickar runt. <laughs> pg <-J> tur. <laughs> Vart är George ifrån? Är han jude på något sätt? Han känns som en armenier. Är han inte grek? Är han grek? Ja, det, det är han, ja åh oh, ja. ja. det är som satan. Jag tänkte att han var israelit eller någonting. Mm. Och bara liksom klonade, 3D-printade en stol eller någonting. Mm. Bara för att liksom undvika kostnader. Mm. Får tala om Micromega. Jag vet inte om det är Adam Tingberg som har berättat, <laughs> berättat det för mig. Men när Micromega skulle öppna så hade de så här, man fick skicka in namn. jag mm. tänker och, och då berättade Adam att... Johannes hade skickat in namnförslaget Mega Mega. <laughs> <laughs> det var när de skulle rebranda sig, tror jag. Ja, De fanns ja. innan. Ja, som Mikromega, liksom. Ja, det, var det, var, där det, är, där det är ganska nyligen det är nog. Jag skulle säga, Eller här, sex år sedan i alla fall. Jag tänker att det är när vi gick på Högstadiet kanske. Jag kommer ihåg det i alla fall. Han fick, in, ba, han fick bara in det dåliga förslaget Mega Mega så, så han hade kvar <laughs> Micro Mega. Han slutade ta namnförslag när, alla, när han fick in namnförslaget FUB till sin son. Han inte vad det betyder. De hade ju också Micro ett tag. Det är någon som har närvarat på Micro ja, Det skulle vara du i så David. David har gjort det, min brorsa. Men eh, jag var aldrig där men han berättar ju liksom Typ Jimmy Björkman var ju där och Tingberg och hela det gänget. Och bara gick runt och ollade någons skärm hela kvällen liksom. <laughs> Det var ju bara... Öppnade de bara upp uh, The Shop och sen så... Fick man fick ju betala det. ett inträde liksom. Det är 200 spänn tror jag det var. Ja, det var väl på den tiden då de man kanske inte hade så mycket kort och grejer så de kunde ju köra. De kanske inte behövde liksom klära det med staten och var öppet mitt i natten utan det var mer Han kom hit och så ställde vi ut ett flagg i Olt, och så kör vi lite bara mm. typiskt greker ja. kan inte bara förhålla sig liksom till de regler som finns ja jag hoppas att det är bättre med än vad det är med George då i alla fall ja jag tror det är det bara. alltså jag vet inte det är bara känsla, ja. <laughs> Har det hänt något eller det i ditt liv som Nej. känner du dig besudlad på något sätt? <laughs> ja, det var en kvar några veckor. Det är... det är något som har hänt, killar. <laughs> What the fuck? Ni kommer ihåg att jag var iväg på Jordan Rakey i Köpenhamn. Me at the Med min oh, mamma oh. och Patrik och eh, Johan. Så vi var där fredag till måndag. Måndag åker vi till Göteborg. Och då var planen att vi skulle gå på Tower of Power i Göteborg. På kvällen där. Men det var ingen som orkar, Så vi bestämde oss för att dra hem istället. Så jag tog en tidig buss. Typ i två eller sådär, tre. Johan skulle åka senare. Så jag var själv. När jag kommer till Oslo S... Så uh, annonsar han i buss-PA att man ska gå ut genom framdörren för att tullen vill kolla, <laughs> kolla folk. Typ. Ingen hund eller någonting. Bara, de vill bara se om det är något skumt folk i bussen. <laughs> <laughs> sista du. <laughs> Sist av alla kommer Mr. Bias. <laughs> Väldigt, väldigt liten efter den här supande, konserande och bussresande. Men inget kristiania? Jo, lite kristiania. Okej, okay. <laughs> för det, det hör ju till då. <laughs> ja, det det. Mamma gick och la sig tidigt på lördagen <laughs> Och vi har inte planerat att vi skulle dit. Men vi gick utanför en så tog det tio minuter så stod vi med sprippen över i Kristianen. det följ sig vart bara. Ja. Visste att det skulle hända. Ja, skidsam. Det kommer fram en snubbe till med i alla fall Och börjar fråga sig vart jag har varit och vad jag har gjort. Köpade hand och bara Pff. så spännande ögonen i mig. Nu, nu har vi han här. Jävlar. Men det var inte ändå farligt. Jag sa ju bara att jag var på konseriet och då jag Har du tagit några droger i ditt liv? Ja, oh, oh. det har jag väl. Ja. Mm. Ja. När jag var så senast då. Två dagar sedan. Fan, ingen idé. Jag var och trött på livet bara. Skitsam. Två dagar sedan, ja oh, okej. Okay. Har du någonting med dig liksom? Nej, det har jag inte. Um, Medan jag sa att nej det har jag inte så kom jag på att när vi var i Kristiania så hade jag, du får ju spliffarna i det här. Lite, rör. rör. jag. lite ah. behållare. Den hade jag glömt i min jacka. <laughs> jag skulle slänga den när den låg i jackan. <laughs> jag kom på det liksom när jag stod där. Mitt i meningen, och liksom det var ingenting i den då, vi är en tom behållare. är mm. bara, just det, jag har den här, och så duggar jag fram den. man mm. så här, okej, okay, kommer jag här? Mm. Det här är måndag, jag har rest i sju timmar ungefär. Mm. Jag är riktigt jävla trött på livet. Jag går på jobb efter. Jag vet inte om någon mm. annan som också ska. <laughs> Ja, uh, in i ett sterilt jävla metallrum. Då börjar kolla igenom min väska. Hittar ingenting. Det är hur långt som helst. Han nöjer sig inte med det. Han säger, okej, okay, vi måste kolla dina kläder också. Ja, okej. Okay. Så, ta de jackan. Ta dig jackan. Okej, okay. ta de skorna. Ta dig med skorna. Okej, okay. ta de byxorna. Ta dig med byxorna. <laughs> det dig tröjan. Ta dig med tröjan. <laughs> Ta av dig, kalsongerna. Ta av mig kalsongerna. Står är. helt jävla naken och utsatt och antastad i ett metallrum. Halv tio, måndag kväll. Misstänkt för grov narkotikasmuggling. Ja. Han var okej, okay, lyft på händerna och snurra runt. Så. Ja. Visar upp mig oh. I all min glory uh -huh. <laughs> Vi kan se Vi kan se dina feta tries då uh -huh. Check him, check him, bitch Nej det var fan nolldelen Jag måste var ha varit kritvit Jag var så trött och var förbannad och, aj, Fan uh -huh. Är du säker på att han jobbade för tullen? <laughs> <laughs> Nej <laughs> uh <-huh. laughs> Tack för tullen sa han bara Fick han nummer efteråt <laughs> Han bad ja. det inte en skott eller något Jag tänkte att det hade dratt ut Liksom extra rör du kunde haft i röven Eller något mm. Jag fick sära på skinkorna Och jag fick lyfta så han kunde kolla under pungen <laughs> Du gott så alltså. Jag gott sådär Älligt talat Det är fan hans jobb som suger den <laughs> Ja faktiskt <laughs> Ja det är en smutsig röv du visar upp det här <laughs> Ja Sju timmars bussröver fick jag i ansiktet. Avsnitt oh, snabbt. Oh. Fy fan vad min röv hade varit portad från tullen om jag hade behövt visa upp den. Det för får inreseförbud. Ja. Oh. har baserat att inga, inga droger kan leva där inne. Det är ingen fara. Om, om inte bakterier kan leva därinne Kan fan inte droger leva därinne <laughs> Precis uh. Kan du, säga i alla fall något coolt nu du på skinkorna You want some of this <laughs> Nej det, nej, jag var ha sjukt okunn bara. För jag vet att jag, jag stod liksom med ryggen mot honom. Ah. Och så, så, här, så ser jag på skinkorna. Och sen sa han, okej, okay, lyft på fötterna. Eller liksom kan säga på taget. Men jag fattar inte vad han sa så jag ser på skinkorna igen. <laughs> you fucking bomboy. boy var nöjd du med med det så jag tänkte you nog know, att din bussröv. You're är spoiler where wow. det came from, big boy. du. Oh, Nej, du behöver inte göra så. Jag tror att de flesta hade sagt om jag skulle göra så också i och för sig. Ja. Så det var, det var allt utom ett finger du två upp i mm. skärten. Ja. Så... Men du bara väntade på det här klatschandet av en plasthandske när ja. ja. vi kollade bort. Nej, mm. <laughs> fy fan. Så det är, ja. det är sämsta starten jag har haft på en vecka i hela mitt liv, tror jag. Det känns svårt. Det ja, nu, är så här, nu har du varit på botten då. Ja, lite så. Så det, det, kan du kan ju bara gå uppåt. Alla dina måndagar hällan efter kommer, in, kommer antagligen inte involvera skinkorna fler gånger än du blir ombedd. Nej. Så... From here on out, it's going to be smooth sailing. Ja, så nu har jag varit med om det i mitt liv. Ja. Var det här en anekdot på lunchen dagen efter? Nej, absolut. inte. är ingen så. Det är om det här. Ja, ah, för fan. då var så jävla roligt. Oh, fan, vet du vad som händer med mig då? <laughs> tänk att när, när du särar på röven en extra gång och han säger så nej nej du behöver inte göra så, tänk att det får Two Face höra varje gång han visar sig på stan. <laughs> Hans ansikte är som att visa röven en gång för mycket för en border guard. Ja. Nej nej. <laughs> Alla säger det till honom på trottaren bara säger, nej nej, du behöver inte göra det. Ha, ja, kudos för att du berättade det. Ja. Ja, jag får vara öppen. Jag ja. inspirerad av dig. Jag alltså... tänker att eh, det är ett tv4-program. Och det är Emils bild som sitter och berättar den här historien. Ja, med så voice-mask. Ja. <laughs> så står det bara längst ner i hörnet. står det Sebastian Andersson visade rövhålet en gång extra. <laughs> det är hela storyen. Ja. <laughs> Det är inte så misstod jag. Det är, ett liv. det är Kul att du får en slags tilläggsfaktura hem och skicka nu för visat rövhålet en gång extra. 350 nok. Ja, vi ja, men efter det så har jag fått in en extra skalle i lägenheten. Mm. För... Mm. Är det din border guard eller? Ja, lite. <laughs> Nej, det är Martin Kjellgren, a.k.a. Pärta, uh -huh. som har flyttat in. Han hjälper mig att bearbeta traumat varit genom <laughs> Genom att spela FIFA och dricka mig. Det hjälper. Uh -huh. oh, är det permanent det... eller? Nej, det är bara tills nästa år. Mm. Alltså, januari. Mm. För, vet ni vad som händer så Nej, du ska inte flytta. Jag ska bara flytta upp min lägenhet. Nej, det kommer inte hända. Jag vet. Du, Fjär, fjärde du är, gången, jag hör hörde. Ja, du är diametrala motsatsen till Koffe. Han flyttar jämnt och du flyttar fan aldrig. Och tala om att flytta. Jag har flyttat. Jag bor numera på vågmästareplatsen på isen Med min kära, kära Anneli. Och vi har hittat oss en trea här, högst upp i några penthouse. Mm. Ja, den är riktigt fräsch alltså, ja. superfin. Så det, det är jävligt kul. Och vi flyttade förra lördagen, flyttade ut en hel lägenhet på åtta minuter. <laughs> Oj, <jävlar. laughs> det var helt sjukt. <laughs> Jag gick oda jävla hämtat en låda, la in den i lastbilen. Och så sen skulle jag gå tillbaka och hämta en till. Och så var lägenheten tom. <laughs> ja, det var, fan, det var effekt det alltså. Ja, det var helt enkelt. Men med det sagt så liksom, det har det inte hänt så mycket spännande i mitt liv förutom det. För då har jag liksom tagit upp så mycket av tiden. Jag eh, gör min sista vecka på praktiken nu. Sen eh, börjar skolan igen. Jag har fått mitt schema och ska till en bara gå tisdagar en hel termin. Alla andra dagar ska jag vara ledig. Det <laughs> är ett bra schema kan man säga. Mm, så nej, det är jag tänkte, nice. Jag tänkte på det först och främst. Jag skulle vilja ha att koffer sen i post. Att du klipper in en ding på hur många gånger har vi flyttat i den här podden egentligen. Sen vill vi började spela in. Tillsammans har vi flyttat 16 gånger. Jag två, basse tre. Erik fem och Emil 6. Men, uh, ja. Då kanske myten om att jag flyttar så mycket spräckstav. <laughs> <laughs> <laughs> ja, för i sådana fall numera jag tror att jag kan ha tagit över the throne mm. från, uh, från dig i och med den här flyttet. Ja, jag har ju bara flyttat tre gånger. Du har haft tre lägen i dråm. Ja, Ja, alltså sen den startade. Startade han när du flyttade tillbaka från Oslo. Ja, jag bodde i tvåan till och med, tror jag, när vi startade. <laughs> du, kasta inte sten i glashusmannen. <laughs> <Okay, man. laughs> Men sen tänkte jag också på det här Erik, när vi flyttade. Ja. När vi satt i bilen med din eh, svåger. så sa han något jävligt intressant. Okay. För det var ju efter han backade in lastbilen i räcket. Ja. <laughs> Så var det, ju, det var ju ett annat gäng som flyttade next door. Liksom, så att det var en till flyktbil där. Och så var det ju en kvinna där som kom och sa till oss att vi kunde vända våran bil. Så att, de, så att vi kunde köra ut på värsta tajta vägen då, istället för att de skulle börja flytta sin bil. Och hon var lite halv hysterisk så där Men sen när vi satt i bilen och åkte så sa han. Nu får du inte säga att jag har sagt det här killar. Men det där är typiskt kvinnor ändå. Och det säger han till Amandas broren då. Jag tyckte det var så jävla intressant. Ja, eh, alltså jag och han har ju ett jävligt bra ja, relationship på det sättet. Uh, och jag, jag vet ju exakt hur min sidra fungerar. Uh. Och det vet ju han att jag vet också. Uh, Okej, okay. jag tyckte och... bara att få sågat liksom. <laughs> jag hade hatat honom om han inte sa det. <laughs> right. såna som inte är öppna är böga. <laughs> Bassa är nog mest öppen. Men jag, och, och grejen var ju att jag höll med om hundra procent också. Ja, jo, jo absolut men det var ja, det hon var ju extra hysterisk då. Ja men det är alltid liksom tjejer som ska komma på när man har när det är män som flyttar med liksom muskler som som har bestämt en plan som kommer funka som bara ska Uh, men vi gör på det här sättet som jag kom på precis just nu. Och då sitter man där med en jävla tre tons bil i ett räcke. <laughs> på grund av hennes jävla idiotplan. Så jag bara, fitt då. All right, vi vill inte gå in på det då. Men mig är det bra. Sitt tillbaka i så. Jag har varit ja. väldigt finissig om. dagen Men ja äh, äh, jag ska, Ni har inte fått äh, Ni såg när jag skickade screenshotten i natten va? mm -hmm. Vad var det sista som Sades då? Kommer ni ihåg det? Ja? Hon sa något namn Ja hon precis, hon sagt, alltså, det, var en, Style. det var ju en plus konversation du skickade Ändå <laughs> Det var inte mycket jag förstod av Nej Vänta <laughs> då så ska ni få uppföljningen <laughs> Jag tror du drog iväg och det henne. Det tog så jävla tid. Ja, men jag har telefonen på laddning. Så jag skulle bara skicka. Är det tydligare nu kanske? Åh, oh, jävlar. Ska du läsa upp det för lyssnarna? Kan inte du läsa upp det med din ryska... Då får du vad du hmm. All right. Men jag har inte min telefon här så jag... Eller får någon annan vara e -bil? Ja, någon annan spelar mig. Det blir kul. Sketch. Så ja. Han är superstressen <laughs> Nej men Laggar sig in i helvete va Aha. Vem läser Emils del? Erik eller Basse Vill du göra det Erik? Jag vet inte om mitt nät håller Det känns som att. åker ut Ja, jag kör Emil mm. I'm sorry I misunderstood you liking me It's like Jennifer style Sorry No You didn't misunderstand anything It's just that I don't know what you want. <laughs> I can't read you I want you Tell it to say Blinking Emoji <laughs> A Blinking Emoji <laughs> That was Yeah. <laughs> <laughs> <laughs> Så Exakt jävligt. så det lät i mitt huvud När jag skrev det I want you <laughs> <laughs> oh, nej, men, eh, fan, Shit jag... on my fucking face Bitch Vad <laughs> <laughs> ska ni alltid göra vi till åtlöje <laughs> Men det var lite grejer på kontoret igår Så att jag träffade henne där då. Och sen när alla andra drog så var det lite så här, satt vi och snackade lite och så typ fortsatte vi prata och så vi har snackat om att vi skulle gå ut och bowling, vet ni. <laughs> uh, men så snackade vi om det och så sa vi att vi går och spelar shuffleboard istället och så gjorde vi det. Sen kvitterade till brygghus och drack lite bärs och satt och höll handen. Uh, okay. Och, och sen, um, sen gick vi ut och strosade, då ville hon se tydligen så här, en grej att NK dekorerade sina skyltfönster runt hjul. Typ. Mm -hmm. Så då ville hon gå och se dem. Så gick vi där klockan ett stuk och typ så här myste framför NKs skyltfönster. Och sen när vi skulle skiljas åt så stod vi ju så här, den där jobbiga ögonkontakten hela tiden. Och sen när vi hade kramats, Hej då, Så tog hon tag i min, eh, min skarf. Mm. <laughs> och så typ så här, drog, hon, drog hon mig mot sig som att hon skulle liksom pussa mig. Men jag var så här, jag var lite osäker eftersom hon har pojkvänt så att det var lite så här, do I do this or do I not? Mm -hmm. uh, och då tror jag att hon misstolkade det som att jag inte ville. Så då hände ingenting annat än att vi typ så här, vi var supernära varandra i typ en sekund och sen hände inget mer. Och sen så, så sa vi hej då. And that was, uh -huh. yeah! Precis. <laughs> <laughs> Precis så kände jag. Och sen när de skrev, det är kaffe, det sista. I want you! <laughs> då satt jag med era jävla fet på bussen ut till gamla staden så då var det så här too late, bitch. <laughs> Vad är det jennifer style? Ja, men Jennifer är en tjej som jobbade, på eller som jobbade på Telia som var kär i mig och jag var ju verkligen inte kär i henne men hon fortsatte att hänga efter mig till typ hela tiden. Mm. Så, så hon fattade liksom inga signaler så därför tyckte hon att, eller Palina tyckte att hon gjorde något Jennifer Stav ja. Tror du så, hon gör en bra frukost? Nej, alltså den är nog dålig vitrisk frukost alltså. Mm. Känns det är bönor med. Fyf. Ja, men hon sitter på din kuk. Super Superrimligt. Mm. <tryck> jag känner lite så här. Ni får avbryta mig om jag låter som en dusch nu. Men du, Det vore ändå rätt kul att knulla ut någon ur Schengen. <tryck> det är det något att skriva på CV-etan nu. <tryck> För hon har ju ansökt om sambovisum med sin kille som lämnar honom och drog till Stockholm. Så om hon gör slut med honom så har ju inte hon noll visum liksom. Nej. Så då ryker hon från Schengen. Då sätter de alla sina kort hos dig. Ja, det är inte alls bra det. <laughs> Nej. Jag ville bara ha en liten taste som din borgard fick. Kanske <laughs> får... två rövöppningar, eller det visst. Vad girigt. jag frästa damen med ett påstående rövöppnande? Ett par påstående... <laughs> Ja, så det var väl uh, dagen då, men uh, annars vet jag inte vad som är nytt, riktigt. Nej, jag vet inte, det är inte så mycket nämnvärt liksom. Det är bara rullar på. Men Koffer, hur är det med dig? Det är bra. Det är, <laughs> känns tråkigt att jag inte har någon story alls. <laughs> <laughs> <laughs> superutförliga stories. <laughs> ja, jag vet inte, jag var på Carlberg <laughs> för första gången på sju år mm. i förra veckan. Ja. Och hämtade popcorn DVD'en Den showen vi gjorde med just det. Men för hämtade du den? För att... <för> <för> mm. <för> jag skrev till min Det var när jag satt och klippte Henke extra-soden. <för> så ville jag avsluta med när Henke kör uh, Suspicious Mind. <för> <för> och så skrev jag till mamma om vi hade den... För jag minns att vi, det fanns en dvd på den här. Så skrev jag till henne. Ja, har vi den hemma någonstans? Så, Nej, jag tror inte det Vad vill du ha den till? Nej, jag vill bara kolla Ja, jag har mejlat Anders Österberg nu och, och kan du komma och möta honom fredag I hans konstlektionssal uh, Jävlar ja. I hans ateljé Ja, kan du möta honom klockan elva i hans atelier På Karlberg Ja, ja, ja <laughs> väl, väl Fick du visa rödvålet för honom två gånger ja, Jag gjorde bara en Jag har inte sjuk i huvudet <laughs> <skratt> Nej, men det, det kändes lite surrealistiskt Att komma tillbaka till Ja, Men det var så likt Bara att det var lite mer tätt. Han lät lite bitter också han hade, De har hade haft två konstsalar förut Men nu sa han Jag hade ju lektion med dig på andra sidan här Men nu är det ju SFI som har de lokalerna Nu kan vi inte använda längre <skratt> Men jag fick den dvdn Och det finns några guldkorn. Jag och Basse flöjde igenom den i helgen. Mm. Mm. Mycket tantigt än Vad jag vad jag minns den. <laughs> <laughs> ja, vad det låter det alltså. Kul med perspektiv. Ja. Man henke levererar som alltid. Ja. <laughs> gjorda dramatiska hittar han ser ut som han har lärt att han precis lär sig gå Det är han han inte alltid det som han tar sina första vacklande st steg här i livet bara ja, som han har två förändrar bakom sig som är jättestolta över att han gått. ja så det är vad som är nytt för Va? Mm. Oh, vad har vi sen att ta ett med då? Mikro Mega har gått i graven. <laughs> det var det vi hade. <laughs> Hej då. <laughs> Lukas Gustafsson ska bli pappa. Vad? Mm. Nu? <laughs> uh, jag vet inte hur lång tid en unge du var i. <laughs> Nej men alltså. Du inte. <laughs> <laughs> <Jo>. <laughs> Varför tror att tjejer bara behöver visa fittan två gånger Och så ungen ut Nej det var Rickard Martinsson som berättade för mig När jag var på Hedlunds kalas Så Rickard hade suttit hög hemma hos sig, Så hade det ringt från luka, Så hade han bara klickat honom Så han orkade inte med just då Så hade han bara fått ett uh, sms Far Rickard du måste svara ja. Vad nu tjejen heter Hon är gravid men då svarar han inte då De, de pratar med varandra ja. ja. Det är en dålig kompis vad ska, han, ge... ty... oh, vad ska jag göra det? Jag vet inte hur jag vill ha barn det så, bara, så här. Uh. Han plockar upp telefonen Om han säger att han tjej är gravid Men jag tänker Gå ut på en superlimb här <laughs> Jag tänkte också tanken och bara säga att det, det låter inte speciellt planerat, eller? <laughs> Nej, de har varit tillsammans i sex månader då, Ja, mm. ah, okej. Okay. Och hon var liksom redo att starta familj, och det vet David och Lukas var. <laughs> Men då är det oh. galgen som äldre då, kanske? <laughs> Han tatuerar bort barnet. Tatuerar en galge på hennes mage. Det jag Ja, men det var väldigt kul Jag vet inte, jag känner ju inte Lukas längre Han är ju alltid trevlig liksom Men när, spontant så känns jag ju inte Som farsa material, han är fortfarande vilsen Alltså mm. ja, jag vet. Hon ser väl så trevlig ut hon var väl så trevlig jag vet inte. Hon var med på i somras eller mm. Blusen När alla körde sitt fem snack med Lucas typ. så bytte man <laughs> <laughs> <laughs> Men det var nog första året som jag inte kallade honom för bajsluggen <laughs> Kanske var det så gjorde att han kände sig redo Nej, ja, nu Äntligen jag inte Det är stabilt förstå. att du Har visat tullen bajsluggen Två gånger alltså. du Fan vad jag kommer få göra det här nu Tullen bajslug Nej du behöver inte göra så <här> Varför gör du så? <här> <här> Make it stop. <här> Back to the shadows. Shut <här> up! Ja, men det som jag var på då, det var ju misär utan dess lyke. <här> det blir fan lite bättre. <här> det var väl en månad sedan nu kanske. Ja. <här> Ja, det första vi ser är Melus Tobbe Som ger sitt yttersta för att någon ska Notice him Han var svinfull och bara ramlade in i väggar När vi kom, och så var det så jävla mycket folk Så vi var i köket lite innan, då kom han Och han har väl glömt att vi Hade en beef ja, Vi stod och snackade Mikrotransaktioner i spel I typ 20 minuter Och så förklarar han Hur nya kod var upplagt Åh ja. Men sen kom Stake och rädda mig. Då började vi prata porr istället. Nice. Good times. Man kan alltid lita på Stake. Ja. Och det var allt som hände då? Helen höll ett mediokert musikquiz som Lisa <laughs> lackar på för att det inte handlade om henne. Typ. Ja. Det låter som en fest med de två. Ja. Det, lå det låter som att se det i en gång för mycket. Vad har jag gjort dig. Du, gå tillbaka och lyssna på förra avsnittet, du. <laughs> Okej, okay, jag tar det. Hon, eh, Two-Face-kvinnoversionen, mm. på, på plats idag igen. <laughs> jag vågar fan inte ta kort. Satt som när det är sin glass cage och <laughs> Nej, eller inte i den glass cage, men hon satt ner i kantinan av i ett som också är <laughs> Hon är ert företags Hannibal Lecter liksom. Hon bara skjutsas en <laughs> glasburar Och så står hon bara där Och vad är det han säger? nej Ja, precis <laughs> Men är det han är bara Lecter som säger att det luktar fett Eller är det han som sitter i buren bredvid det? Ja, just då så ritar han till Och typ det att det och säger att han det är civiliserad Då får du säga till henne Att det luktar fett <laughs> Hur lägger man fram det? Den går förbi och den luktar och fjättar. Ja. Fan, Jag det är de, okej okay, alltså. När de, när de blir upprövd så säger det bara så här... Ingen kommer tro dig. Vem ska de tro? En kille med ett helt ansikte eller en tjej som dig? Two-faced bitch alltså. Seribyr <laughs> Vad har det hänt på världskartan då? Ingvar Olsberg för det där jobbet i morse Va? Det som Men inte livet <laughs> Jag har också personligen blivit kränkt Vad då, då eller varför? Inte sexual misconduct va? Det är inte Eller de har inte gått ut med den. Det är bara en dålig arbetsmiljö han har bidragit med Mm han kommer att tappa livslutsen nu. <går> nu. Nu går det. Går det ut? Race för is on. <går> det, om du skulle narratas med en rappduell låt så är det nu den trappar upp liksom. <går> <går> <går> <går> um, han, han gick till motattack för någon timme sedan här. Mm. Hotar att avslöja de grava historierna. Han tror inte riktigt på magnituden av de här historierna om honom, tror jag. Nej. Nej. Men även för att han är en gubbjävel som inte har någon självinsikt och tycker att fan. kände väl efter lite ibland. Det är väl okej. Okay. Det gör väl alla. Men när vi fittare har ju ingen dat. <laughs> oh. uh, ja, men han känns så jävla, så Han känns så kompatibel med att vara olämplig bara. Mm. Jag kommer ihåg när jag var. När jag var på Edguy så hängde jag med Erik Powermetal och Linus Björnsvik och Jakob på... Eh, vad heter det? Chess? Det är Turviko. Innan A-laget, det är B-laget. <laughs> Sen det är det på det Chessamivet, som ligger vi typ. Om man åker över bron I Kungskursplatsen, så upp mot mm. Vasaplatsen platsen liksom. Skitsam, det ligger i jävla bar där i alla fall. Och det var Invarådsberg, Se Frequent i alla fall. Det var hans stammisak. Och då kom ju han in när vi satt där så kom han bara in, så han en tidning i handen Och så gick han bara runt i, På stället och väntade på att någon skulle känna igen honom Han bara att Han tog sin dagliga Ego Boost Tour Och gick ner och ville bli igenkänd liksom mm. Men eh, vi skulle ju fan lyssna på Power Metal you wanna fly, so you and fly. <laughs> Det var min grand story <laughs> Sara Jamilsson har klämt ut en röd. Åh mm. oh, fy fan, vad äckligt. Ser vi inte skillnad på unge även om moderkakan Det är alltid seven done. Eller röjarna. Ja, Men vad ska som Ville. <laughs> Men vad ska den ha för assessor för, för att liksom skilja sig från sin pappa och Ville? Kan jag inte ha bandana fast han har en här prison bitch i hållet. Som <laughs> har knuten fram. Jag tänker att det kommer bli en så fedårig fedorig skitövning. Ja. Han kommer göra en bra cover på Sussex Road när han går i stet. Jag tänkte du som hade kritik där, Sara framför dig. Jo, det var ju du, du och jag eget att lyssna på den när de spelade den på typ, inte gågatan, men den gatan där eh, alla turkafärerna är nu. Mm. Där de har en minipark. Ja, precis. Där jag och Mackie visar staker på. Tröven. Jag tänkte att det går 5 minuter Utan att man lämnar Jag, Jag skulle ju jobba Ja, den är vissa porr Ja, det är vissa Stake trodde inte på oss att uh, Dickens hade gjort porr Se, Ja, så Basically we're going to talk about it About the penis size Så nice Ja, men det var fan ingen bra cover alltså Jag minns det inte det tog nog hårdare på dig än vad tog på mig. Självklart, men de tog ju inte ut känslan. De tog ju bara ut ackorden. Det är min recension. Nice. När du ändå inne på låtrecensioner. Kan vi inte höra en kärbisk... Vad de heter. Det är deras nya band. Ocean Dust. Ocean Dust. Fast det är prediga. Safe Space, ja. Vilket 2004 bandan. Ja, det är väldigt här. Head på MySpace kompatibelt. Mm, det är väl allt han har gjort någonsin? Mm. Vi spelar ett litet. Eller vill du ha en utvald del? Nej, nah, det var jävla klent bara, alltså, för fan och dåligt. De är som Johan Schävig som varkit så så låter allt han gör bara som en stor jävla teaser. Hahaha. <laughs> Varenda del i varenda låt bara låter som en teaser. Ja, det köper jag då. det aldrig. Han la upp någon bild på deras pd-artikel de fick också. Den är väldigt suddig och går knappt att läsa men jag, jag läste den i alla fall. Så Safe Space handlar ju om Kristoffer, vet ni. Han hade en dark period i sitt liv där han isolerade sig från alla andra runt omkring sig, typ sin familj och sådär. Och läkarna jag gav honom bara... Nej, precis. Förutom hans hund. Som, <laughs> som för övrigt gärna spärrade över övåret och hört. Men sen så... Så läkarna gav honom bara mer och mer mediciner att ta, så antidepressiva och sånt. Mm. Då blev han bara mer isolerad. Sen slutade han allt det. Och så skrev han den här låten. Och de, de hoppas att den kan liksom hjälpa andra som är i samma situation. okej. Okay. Tjena. <laughs> Vassa, alltså, många gånger har du visat tunnen ditt safe space? <laughs> en gång för mycket. <laughs> en gång för mycket. Visa fötterna. Mitt safe space har du. En gång. <laughs> en gång är det liksom... Det är perfekta antalet arslen då Eller antalet gånger man vill se Asle. arsle. Men det är så här, det blir De blir ju tråkiga andra gången, eller hur, eller? Men det är roligt i alla fall för pd-artikeln, eh, han har ju inte korrekturläst någonting han som har skrivit den, Kristoffer eh, Thulik, eh, är det ditt pseudonym, varför? You got me. <laughs> Så alltså, han, han skriver att singen heter Save Space. <laughs> det var det Tulle trodde att gjort. Ja. <laughs> Han fick fan inte noga eftersom han kollade under min pung. Men den fick, det fick han bara se en gång, eller? Ja. Vänd om, fattar jag. Men lyft på foten, förstår jag inte. Då var han längtade att du visar arsle för nåt. Ja, det är så jävla tease, alltså. Du är för arslen, vad har jag stödigt för musik? Det är tease. Gå <går> bara runt och vifta på röda målet <går> ja, Alltid en gång för mycket också <går> Nej det var starkt alltså Stark historia ja, jag kan Säkert är det, jag kan dela med mig Med saker utan att bli honad Nej <går> <går> ja, precis det behöver inte Det här är ditt safe space, det är lite safe space. <går> Stod det någon mer i artikeln? Nej ja, jag kan inte läsa mer Det är bara dåligt alltså Ja, no. what's the verdict då? Om jag vill välja mellan den här eller trepen. <skratt> så måste jag fan välja trepen. Wow, det är ju inte trevligt precis. Om... Ja men tre... trepen är ändå. Så... Men kan man ändå liksom. Den kan man skratta åt och hitta saker liksom hände fan ingenting i den här musiken och det är, det är precis samma Vocals som ni har hört sedan liksom, han börjar sjunga. Mm. Som någon sa att han var bra när han liksom, tog någon ton på Harris i säfflerna och sa han var köpt på det. Men det är så jävla dåligt. Och han går ju liksom ingenstans heller Det är bara så här. Det är, liksom, det är ingen range alls. Och Man hör inte texten som tydligen handlar om att sluta ta antidepressiva. Men... Mm. Det fanns som att ta depressiva och lyssna på den relationen. Det ser du ut lite depressiva till det <laughs> Save space. Han vill att ska hjälpa folk som är i den situationen att ta sig ur deppet. Men det är exakt motsatt effekt. Ja. Stackars. Jag tänker vara så jävla fast på samma ställe. Har vi ju predictions på hur länge han blir kvar i det här bandet då innan de kickar honom? Ja, men då kommer ju... Alltså, för grejen är när man läser deras intervjuer så är de så här, ja men eh, vi har inte spelat så mycket live utan vi har fokuserat på att producera lite musik som vi sen ska släppa under nästa år och, typ så, här, och så ska vi se om vi får lite lokala gig i Skövde, och så ska vi liksom börja bygga vår fanbase Men de har alltså spenderat typ två år på att skriva de här mediokra jävla skitlåtarna. Hittills har de släppt en av dem och så tror de att de liksom ska dripfida folk den här skiten som ingen, ingen ens märker när det droppar liksom och sen ska de mer precis få gig för att de ska spela på motsvarande liksom charusellen i skövde då det är bara så jävla dret en jävla taktik det de borde göra om de är så jävla duktiga är att ta, ta en kamera och filma någon snygg youtube video och lägga upp och på, skicka runt den och sen lägga upp en EP på Spotify Och bara låt folk klicka Och sluta tro att de liksom kan locka Att de har en jävla dragningskraft Kommer du ihåg att alltså, hitta hittade den där negressen Som sjöng någonting om Michelle Obamas pussy <laughs> Ja Det är, är typiskt ja. du, du kan ju söka på Spotify På Michelle Obama pussykoffer Så kommer det säkert upp ja. eh, Kan du klippa in lite av den här Jag <laughs> det är så här. <laughs> Om du vill Men det är ungefär lika stor chans att man ramlar in på den kvinnan Som det är att man ramlar in på Ocean Dust liksom. Det är bara slump Och det är ingen som stannar kvar heller det, det är dåligt då. <laughs> I princip den enda anledningen att någon skulle kunna söka upp låten Är en sån här tolvåring som letar CS Nick och kollar om Ocean Dust det taget Eller om man är för feg för att ta självmord Och man behöver den sista lilla pushen Vad <laughs> oh, jävlar tänk att skriva det i pd <laughs> Det borde ju varit han filmrecensenten i pd Han som totalt ja. säger Åh, Ja, han var juli. Men när vi ändå pratar om medelmåttor Så har ju Carl Jonssons band släppt ny singel Ah, och de väljer att mm. promota sig på ett annat sätt. Så här står det på deras superbysnödiga video. Are we asking for this? Pollution, war, poverty, global warming, animal cruelty? We in alpaca are taking a stand against the polluters and the ones responsible for the status quo. A common future does not need. Så är det en snygg video som visar när isarna smälter och sånt, du. Det var Ja. Han har ju slutat med sitt skrik, så han har ju sitt... <laughs> Jag tror det är du som säger något avsnitt i min. Hans böger, jävla mörka röst. <laughs> jävla irriterad bara öppna munnen. Han <laughs> ja, verkligen... Men jag kommer också ihåg att jag tyckte att det lät faktiskt inte helt bedrövligt den deras låt om typ I Am A Mountain Goat eller något. Den <laughs> var ganska sludig och doom-metallig ändå. Jag gillade den. Men han är ju som en sjungande grusväge då. <laughs> <laughs> ja, men, ni, men det, får, det får inte glida över och bli positivt det här nu. Nej, men, <laughs> den, den är lika tisig som <laughs> Ocean Dust. Mm. Fan, vad jag trodde du skulle säga bastesräva då. <laughs> ja, du, du undvek när då. I took the high road. Ja, det är bra. Så det är gärna roligt att din, det du tolkar som positivt det är väl. <laughs> Sjungande gusväg. <laughs> nej, nej, nu ska vi inte bli för positiv. <laughs> Ja, vi har fan olika, olika Prioriteter när vi lyssnar på musik Jag kanske har fått eh, Karakusens morsa Malin Att flytta till Skåne Vad <laughs> fan gjorde du det där Visade du över tre gånger <laughs> Åh oh, jävlar Jag mötte han i trapphuset Upp till Koffe Jag skulle hälsa på Flytta till Skåne Och flytta till Skåne I trapphuset Nej ja. äh, Men det var ju det här standard och det du såg det var så jävla är jävligt intressant. Och så frågar hon hur lik vad jag gjorde. Jag Jobbar i Norge då. Ja, då känner du bra med pengar då. Ja, oh, det gör jag. Yeah, <här> <här> <Jävla>, Mr. Moneybags. bags. <här> så... har 152 spänn över per månad eller vad var det då? <här> <här> ja. Då frågar jag självklart tillbaka liksom har du då. <här> jag är undersköterska liksom, här i området. Den frågan är som att be dig ja, i ja Man får mer om vad man ber om ändå. Ja, exakt. Hon såg så jävla ledsen ut när hon pratade om det. Så här. Ja, du får liksom, fixa en annat jobb då, för hon var, så här, hon var trött på skiten. Liksom. Mm. Bara, nej men det finns ju inga jobb. Om du får flytta någonstans då, liksom, vad vill du göra? Det var... Du kan ju bara dra någonstans där det finns jobb. Ja, nej, det kan jag inte göra. Varför inte? Och så hade hon inga anledningar till varför inte. Och så sa hon, ja, men om jag har alltid älskar Skåne. Så ja, bara dra drar till Skåne då. Fixa jobb, då. Så, jag fick så jobb. Sen var det ingen med, med det. De drog upp i koffer. Jag tycker att om du till Skåne så kan det vara mitt fel. Hoppas vi gör det. Bryter upp familjen. Det är för att det är så mycket familj att bryta upp med. Det måste väl vara det mest krackelerade släkträdet nu. Ja, faktiskt. Um... Det finns inte så många arvingar. Jag gillar ditt power move också när du frågar inte vad Kario gjorde utan du frågar vad, vad, Kim, gjorde. vad Kim gjorde. Wow, mäktigt. Nej, det nämnde inte ens Nej, du vet ju klart och tydligt vad hon gör. Det är jävla skit. Jag vill bara läsa upp. Och gjorde bara en härlig Facebook-status. Oh, oh, <skratt> en gåre eller? Fistävling på Hantverkargatan. Fick ny stryk av en tvååring. Jag har mött min överman. Snart skiter hon väl på sig. Ja, <skratt> <skratt> oh, härligt. Då mm. <skratt> <skratt> drog jag ner stämningen. <skratt> Nej, jag, jag ramlar in på hennes blogg alltså. Det är någon som har dött i hennes närhet Idag aj, aj, aj, aj. Oj, oj, oj Här tänker jag ligga hela dagen Taget ett sista farväl Det är ont, riktigt ont Ska vi spekulera? <laughs> Diskutera i smågrupper <laughs> ja, Använd lite pedagogik här nu För att få igång oss Hennes Eller vad hon kallar det jag sörjer det så jävla <laughs> Vad Jag drev... Det är väl <laughs> <laughs> liv. <laughs> ja. Nej, liv lever ju. Ja, just det. Liv lever. <laughs> Minnesregeln där. <laughs> <Någonstans. laughs> Fan, jag satt det, det var ja, skitsam. Det ja, här var då om liv och död. <laughs> Roligt. <laughs> ja. aj, aj, aj, aj. Aj, aj, aj, aj, aj. <laughs> Är han ljuder, på något sätt? Det luktar fitta. Här då! Jävlar vilken svettig slinga. Det, det är något som har hänt, killar. Trullen vill kolla folk. De vill bara se om det är en av folk i bussen. Sista av alla, här kommer Mr. Bjas. Mr. Bjas. Mr. Bjas. Sebastian Andersson. Har du tagit några vårt brågud? Ja, två dagar sen <laughs> Kom, kom, kom, kom här Har du tagit några droger? Åh, två dagar Kom, mm. kom, mm. kom, kom här In i det sterilt jävla metallrum Ta det i jackan Ta dem jackan Ta av skorna Ta dem skorna Ta dem i byxorna Ta dem i Ta dem tröjan Ta dem tröjan Ta dem i Ta dem i bias Nytte bias Mr. Bias, det var Sebastian Andersson, så var jag helt jävla naken och utsatt, och antastad, jag fick sära på skinkorna, sära på skinkorna, och jag fick lyfta så han kunde kolla under pungen, <laughs> skit till något bussröver fick han i ansiktet, det. det är en smutsig visar det det är med sjukt mordkorn på det här Jag stod liksom med i botan nu Så ser jag på skinkorna Och den sa Okej, okay, lyft på fötterna Men jag fattar inte vad han sa så jag ser på skinkorna igen <laughs> You fucking bomb boy Vad <laughs> var nöjd du behöver inte göra You fucking bomb boy Vad <laughs> var nöjd du behöver inte göra Läck inte det Till någon pris Det <laughs> fanns också en rövkan, ja, Verkligen Vad <laughs> <laughs> händer i Logosfären, Emil? Jag har de absolut bästa vännerna Och en av just de absolut bästa Det är min vän Angelika. Och så underlinat här nu fetta som mina nära så fint får han representerat som. Fan, vad gött att få vara kompis med den här tjejen och bli kallad Storfettan då. Storfettan. Jag vulkar Men bara. Ja. Allt hon röv i blir källande osexigt. Ja, det är som att hon liksom har bestämt sig för att fan inget får ha liksom någon spänning längre utan jag sattes på denna jord för att A- <laughs> Nej, jag tänkte säga det Nevermind Ni vet vad jag skulle säga Och det Kalla mina kompisar för att saker Åh, oh, vad döda barn det 20 april var Hitlers födelsedag. Den delar han tillsammans med Björn Schicks. Vilket monster han var, den där Björn Schicks. Det är ju då den 8 december när vi spelar in den här. Åh, mm. oh, shit! Uh -huh. <laughs> du nämnde precis dagens datum. okej, okay, yeah. ja. Jag vill lägga till en sen om inte du tar den. Jag har nog med den. Mm. mm. Okej. Okay. <laughs> För din skull. <laughs> ja, då så. <laughs> 1941 så förklarar USA krig mot Japan och går officiellt med i andra världskriget. Det mm. mm. som en klubb. går med i andra världskriget. Men samma dag så förklarar Hitler krig mot USA. Nice. <laughs> <laughs> Måste vara det säger. Hjälsa då. I Nice. Det är inte orimligt. Det är inte nice alls. Nej. Man, man fattar inte. Ingen tjänade på det kriget. Det är 8 procent av mennes befolkning dog. Man, nice. Säger det en kille som visar röva for Ja. Föddes 1895, Sven Järing. Och så Japan, en japan, en japan. det är så japan ska jag prata det. Radiopratare och pris. <laughs> okay. 1925 så föddes Sammy Davis Jr. Musiker och kanske den första Token Black Guy. Frågetecken. Den första. Alltså man kunde vara rasistisk För man hade en svart kompis Tänker jag att de i Rat Pack, tänkte Ja 1973 så föds Corey Taylor no one mm. Mm. mm Ja Hade han eh, godkänt den covern ja. <laughs> 1980 så skjuts John Lennon ihjäl av ett galet fan bra, bra. 2004 skjuts Dimebag, Daryl ihjäl av ett galet fan. Mina kol kololianser Emil. Vet, vet ni vad polisen heter? Som döda killen som döda Dimebag? Nej. James Niggermeyer. <laughs> nice. För det var dagen då musiken dog Emil. Oh, oh, oh. Nej, det var det nog inte Fan att du aldrig fick se Damage Plan live no, no, no. Precis, de hade nog inte funnits idag kanske Du hade Dimebag överlevt MeToo-skeddalen Jag tror det är lugnt faktiskt Det är värre med Phil Selma kanske Så senast förra året Haillade och skrek White Power På scenen när det filmades i 4K Jag lugnt, På ett på ett kalas för att minnas Dimebag. När han för en gång skulle fick komma tillbaka in i cirkeln liksom. Mm. <laughs> så är det någon som står och häcklar honom i publiken så bara White power! Så <laughs> skriker mot honom. Nice. <laughs> <Cool>. <laughs> <laughs> uh -huh. Ja. Oh. Har oh, inget mer. Det är tom. Har <laughs> ja, du väntat på det? Bevisa att du är tommas. Alltså. <laughs> så det du sa när du visade det med andra gånger. Jag är tom. Ja, det, man, går antingen, man går antingen åt det hållet att man är lite så här oskyldig och liksom bara kommer därifrån utan hässel. Eller så går man eh, Vad heter han I No Country for Old Men Han skådespelaren som spelar boven Javier Bardem Javier Bardem i Skyfall När han pratar med M Look at what you've created mother <laughs> Samtidigt som du fläker upp arslet Och liksom <laughs> Det var varit så jävla Jävla Jag grej Att säga där Mother <laughs> Så de var ansiktet in i väggen Och så är det på ja. bara... Då räcker det fan att visa en gång Så är han klar ja. Han var ju klar efter en gång då Det var ju jag som inte var klar Det var ju jag som inte var klar ja, Vi har väl alla varit där När man känner för att visa visar röva en gång till Och Oh, ska man förnedras så ska man förnedras <laughs> oh, fan. Helt rätt Ja oh, gött, fan vad kul är ni mm. oh, oh. Ni har lyssnat på de tre vännerna och kompisen Med mig, Kristoffer Salter Med mig, Erik Andersson Med mig, Sebastian Andersson <laughs> Och med mig, Norges mest skärrade gränsvakt <laughs> Norges mest rövhål som mätta gränsvakt. <laughs> Undrar hur han sov den kvällen? <laughs> ja. Jag tyckte jag sådde så dåligt liksom. Åh, måste ju Fy fan. Han har stared into the abyss. <laughs> <laughs> så att det är Blue Planet och smittet The <laughs> Ja. Ja, för ska kände upp nästa morgon och göra samma sak. <laughs> Ja. Hoppas, hoppas ingen visar mig rödbollet en extra gång idag Då är det en bra dag Så ja. jävla roligt här nivå ja. Ha det gött Så hörs vi och syns Ha det gött Hej ja, ja, ja. Hejdå mm.